Hello, hello and welcome to Rona Clost. Today we are here with Hans Bagoyen. Hello. Uh, how are you Hans? Fine, you. My name is uh, Johannes and I'm the Sparetime center leader for uh, Flame Spare time Center. Hallo? <laughs> Hallo. Vad säger jag? Nej, inte stort. Nu märker jag att jag börjar att gå tom för idéer, Hans. Neida, ideene kommer flyvende. Jeg kom in på skolen idag dag, ja, det er sånn, tänkte jeg, hva skjer med alle disse byggene nå, som kanske står litt tomme runt omkring? Ja. Og der flyr det noen eddekopper forbi med møveren inntar, og ja. Ja, snart så vokser det vel trær inne på skolen, og ja, ja. Har jeg sett for mye film, eller? Ruller sånne tumbleweeds gjennom ja. gangen her, gata her. Ja, ja. har sett for mye på film? Hva er det? <laughs> eh, Johannes, ja? Hva, nevn uh, tre ting du skal gjøre når uh, alt er uh, oppe og går igjen. Dra på kino. Ja. Uh, dra på konsert. Ja. Og så skal uh, jeg dra på stranda. Ja. For jeg... Det gleder jeg meg til. Ja. Cool. Eh, eller type grille sammen med venner. Ja. Litt sånn eh, sommerkveld, lyst lenge, varmt og godt. Mm. God mat, gode venner. Hvertig. Ja. Mm. Det høres veldig digg ut. Tar man tur til eh, Sverige, kjøper bacon. Hei, hei, hei! Hei, <laughs> hei! Ja, deg, ja. ja eh, jeg er litt på den sverige turen. Ja. Det er jeg faktisk. Eh, det må vel gjennomføres det også. Ja. Eh, jeg har sykt, sykt lyst å ta en ny tattis. Ja. Det skal jeg gjennomføre. Ja. ja, det hadde faktisk jeg tenkt å gjøre rett før dette her starta? Ja. Da skulle det arrangeres, ja, det vi har snakket om det før, men faren min er tatt over, ja. skulle de ha en sånn dag på tattestudio, hvor, hvor du spinner et sånt rullettbord. Stemmer, det, stemmer det, som har sett det, så er det en sånn ding, den er den som spinner rundt og rundt, og så er det så og så tall, og så slipper du deg kule på, og så lander den på et tall, og da måtte du da ta den tattoveringen som tallet tilsvarte. Det ja. kunne være alt fra en, en pizzabit bit til, til en hodeskale. Ja. Ja. Den, det skulle jeg egentlig være på, å ta en sånn tattis, men det rakker jeg ikke. Det skal skje. Ja. Hva skal du ta for noe? Eh, nei, jeg vet ikke. Jeg har mange, mange, mange ideer, så jeg vet ikke helt ennå. Jeg har litt tid til å bestemme meg nå. Mm. Eh, er jeg er litt usikker på hvor jeg skal gjøre det også for da jeg bare finner noen ideer, altså, for det. Lurt. Så ja, som regel så får du tilbake et utkast. Mm. Så det er litt spennende. Eh, ja. Apropos sånne kroppsmodifikasjoner, eh, eh, det skal jeg også gjøre når jeg, dette her er over. Da skal jeg ta og få implantert den der chipen hey, som jeg har snakket av ja, så Ja, det stemmer det. Det gleder jeg meg litt til. Ja. Kanskje jeg kan låse meg inn på Flottestad i fremtiden med bare hånda mi. Mm. Eh, skal du utdype den litt mer, vad det, det er? Det, en, det er en RFID-chip, rett og slett Eller du kan få flere varianter da. Men den vanligste er en RFID-chip står for Radio Frequency Identification eller sånt nå. Og den er egentlig helt passiv Det vil si at den, det er en krets som ikke får noe strøm fra noen sted så, så lenge den ikke får strøm, så er den eh, helt deaktivert men når du kommer bort til en sånn, en sånn leser, så får den strøm via radiobølgene den leseren sender ut, mm. og så gir den fra seg et kjennetegn. Det er uh, veldig enkelt forklart. Uh, nesten det samme som et uh, adgangskort, som du ja. bruker for å åpne en dør. Ja, ja. typ heiskort i slalombakken. Ja. Ja. Sånne type ting. Ja. Mm. Postvesenet bruker mye RFID-chipper ja. også. De har laget pakker med RFID-chip innebygd, slik at sortering skal gå lettere av seg selv, nærmest. Ja. Så det er litt sånn artig teknologi. Kan henne man brenner seg litt på at man er for tidlig ute, og sitter med en chip i hånda om fem år, som ikke er brukende noe som helst. Men den sjansen er jeg villig til å ta du for å den? bli en cyborg. Nei. Har du fått den? Nei. Jo, Lige. i posten, ja. ja. ja. Jo, ligger hjemme. Ja, var det jeg mente. Den ser litt skummelt. Han gjør det? Ja, jeg gruer litt til å ta den er litt større enn ja, Se for deg et, et stort riskorn et, et, et, sånt, et av de feiteste riskornene du får tak i liksom. ja. Og så må du sette den inn med Hold det for øye at dere som ikke liker sprøyter Du må sette den inn med en sånn kanyle Og den kanyle er jo like stor som dette riskornet For den skal jo bare dyttes gjennom ja. Jeg gleder meg ikke til å ta den Men jeg gleder mig til å prøve den <laughs> Ja. Nej, kul då. Ja. Det är gøy. Det är det er planer. Mm. det är mycket att se fram till. Det är det. Det är det. Ehm Och bara ute bland folk og sånt. Ja. Det gleder jag mig till. Ja. Kjøre en tur till kiosken på Nesse och köpa sig softis liksom. Ja, för ja. exempel. Det det blir det blir all right. mm. Så ja, då så sitter vi ju nog här då. Vi sitter nå här og jag känner lite på at um, nå klör i ögonen. Det klör i näsan. Jag klör faktiskt lite i halsen. Klör faktisk lite i halsen och uh, ögonen rinner. Det kan fort uppstå uh, lite sån äckliga tankar i mitt i alla fall. Mitt då. Eh uh, för det liknande att det är ju symptom som uh, liknar väldigt på corona symptom. Uh, og så er det bare Den uh, greia som kommer hvert eneste år På vårparten Og det er pollen hey! Pollenallergin er på Og den slår jo til nå Den slår til nå Og bare vi snakker om det Så må jeg klø meg i øya ja, ja. Mitt sitter Det sitter ikke Men det renner ja. Ja. Kjenner känner <laughs> ja, en sånn tårvålt uh, Trodde du bare var litt sånn lei deg i dag altså. Jeg er litt lei meg Jeg er, jeg er uh, egentlig veldig lei hva er det mest leie deg for? Deg? Jeg er veldig kjedelig å gå her alene Det, er, det kjenner jeg på Gå ikke alene, altså? Det går jo sånn med meg Ja, ja, ja, ja Åh, <laughs> oh, ja, det er ikke bra nok <laughs> Jo, jo, det er bra nok, bra nok. Men uh, du så jo også når jeg var i sted Ja Inne i salen Ja Ja, tok litt av Tok litt av Ja, ja, ja. Uh, mangler, men, men, Du har mangel uh, av folk å plage Jeg har begynt å gi litt faen Når du begynner å dra i gang Jeg har skjønt det Ja, ja Ok, jeg får ikke noe oppmerksomhet uh, der, eller? Nei, jeg får ikke noe oppmerksomhet, jeg får ikke noe feedback. <laughs> men det er helt greit. Ja. Ja, jeg skal hjelpe meg. <laughs> hvordan uh, hvordan uh, er de hjemme sånn også, eller? Er, gir de faen når, de, når du setter i gang? Jeg tror nok det, men sånn, jeg ja. er ikke sånn hjemme. Nei, nei. nei tar du ut her. Ja. <laughs> det er sikkert familien din veldig glad for. Ja, det tror jeg. <laughs> ikke minst. Ja. Ja. Nei, men uh, husk på det da, folkens, at... Uh, det går an å bli helt vanlig syk Oppi Det er, alt dette her Det uh, er mye mulig å bli litt småforkjølet Ja Alt er ikke allergi slår ut Alt ja. er ikke Rona? Nei. Nei Ellers Helgen skal tilbringes i en sofa? Eh, nei eh, Til helgen tänkte jeg skulle pakke Snippesken og Tursekken og Teltet og liggeunderlaget Og stormkjøkken og allt Og så ska jeg ut og gå med en lang tur Og forsvinne hele helgen ja. Spennende, spennende Nei, jeg skal ikke det nei. Jeg visste jo det, ja. det blir sofaen Hvis det finns et spill hvor man kan gjøre det Så kommer jeg vel heller til å gjøre det Finne det spillet, ja, ja fucking digitala snittfiska. Ja. ja. Det är spännande det och. Ja. Nej det det blir väl en rolig helg då. Samborn ska på nattvakt i natt. Eh, så då blir jag att sitta länge uppe och och med gutta. Ehm, lördagen ut vad? Jo, jag ska börja göra klart lite ute på varandan. Vi har en eller ja. balkongen ja. som vi heter. Vi har en liten balkong Og der har vi liksom ja, sånn en elektrisk grill Og lite utemöbler. Mhm. bor ju i block, ikvant och där är lov att ha propan eller kullgrill. Nej, det är dult men det är i alla fall något att så kan man då sitta lite ute. Mm. Ja. du va? Ja, nej. Ser han vara lite. Ja. Faktiskt kommer lite an på det. Så kan det jo henne bli en litt vasket terrasse Jeg vet ikke ja. Uh, ja da, ja da, ja da Det blir vel kanskje litt i garasjen da <laughs> Vi må ja. Vi må se. Time will show Ikke sant Så, uh, Bare høytryksbiler Jips oh, Det er uh, Men den lekker Lekker den? Ja. Ah. ja. Vil du ja. si at du får den trøkket utan. av ja, Jo, det kommer trøkk, men det lekker litt for mye vann. Ja. Uh, og det er så dumt at den uh, ikke ble tømt ordentlig før den ble satt i vinterlagring. Ja, for det er derfor han lekker, yes. fordi den har fryst. Den ja, fryst, så den er egentlig gone. Kjipt. Ja, kjipt. Ja. Men uh, For dette her har vi snakket litt om hans uh, Det med høytrykspilling ja, Det er så tilfredsstillende Det er det, det er så digg å se møkka bli borte Ja, og hvis dere, hvis dere vil uh, Se vad vi mener Så søk på powerwashing uh, På Youtube Eventuelt uh, powerwashingporn på Reddit Det er ikke porn, men det er jo litt porn allikevel Det er litt porn ja. og det, hans, uh, hans og jeg har en uh, plan Hvis vi blir uh, permitterte så ska vi starte et DEA hvor vi spiler i terassene til folk. Jeps, sånn er det. Mm. Vi må ha noe i bakhånden. Ja. <laughs> <laughs> så, ja, ja. Det, er, det er veldig tilfredsstillende å se resultatet av en veldig kutt høytryksspill. <laughs> mm, det er det. Rent og pent. Der, og så er det så digg å se på når møkka bare løsner og flyr av gårdet. Fy fader assi. Altså. Det er ikke sånn kan jeg sitte se på i årets vis, jeg. Og, med sånn der folk som restaurerer gamle maskiner og sånn. Folk som driver og sandblåser og pusser ust og tar, sånn, tar en gressklipper som er stått ute i 20 år. Og så bare setter de i stand og lakker og gjør det ordentlig fint. Og, å fy fader, nei, det er at da, da koser jeg meg. Ta vare på ting. Ja. Det er det da. Det er hva? gøy å se på. Og så er det sånn gøy å se på at noe som er skittent og ørelagt og egentlig ingen bryr seg om. Ja, Blir brukende og ja. fint igjen. Det handler om å ta vare på ting. Og det tenker jeg egentlig setter litt punkt om for dagens episode også. Är ja. du enig i det? Ja, jeg ja. helt enig. Og det er da de berømte ordene. Ta vare på hverandre. Gjør mm. ja. ja. det. Kos dere sammen. Og ha en riktig, riktig god helg. Så snakkes vi på mandag. Det gjør vi. Ja? ja. Og da er vi tilbake igjen, vet du. Hans og Johannes show. Hans og Johannes for alltid. Forever. Hans og Johannes de neste hundre år. God helg. God helg.